sweet memories you gave of me you can't beat the memories you gave me tell one fresh and tender kiss me the memories you gave me I one stolen night of bliss the memories you gave me I one girl over, but one boy some grief some joy name, me. memories you made of there the don't forget a small one me you the memories you in lightly you gave, with a dream you the you gave with your lips so rest, mine, two was, sips and mine you do of gave, wine Memories are made of this The memories the wedding vows the one house where lovers dwell The little kiss for the flavor Hazei, 'n hartlike goeiemôre. Dien Martin sê vir ons memories are made of this Dit is Treffers van Toekat tot Nou met my Ludwig Venter en dit gebeur elke vrijdagmiddag. Hoekom om jylle in die leim te sit vir die naweek wat voorlee? Ja, dit hoe dit gebeur. Jy kan nie een lekker nawek hee as jy nie hierdie program geluister het op een vrijdagmiddag nie. Dit is maar nou net taboe, dit is nou net klaar. Een uitgemaakte saak. Ok. Oh, Oké, okay, dit was, uh, soos ek gesê het, Dean Martin. Um, ons gaan somme dadelijk afskop en ons kom by Wie is die eerste op die draaitafel? Uh, ja, ek het hierdie ene langklaas gehoor en ek praat van I'm living it up to you en dit is oorspronkelijk geskryf in 1957 uitgevoerd door Don Harris en Dewey Terry. Nou dit is later in 1963 gewild gemaakt door die Amerikaanse duo Dale and Chris waar die liekie tot nummer 1 op die bulboord Hot 100 geneem het in 1974 bereik Donnie en Marie Osmond sy weergawe die top 5 in die US Hot 100 en bereik hull toppunt op nummer 1 op die bulboord Hot Adult Contemporary grafiek met hulle um, voorbladweergave Nou, dit is cover, die cover weergawe so dit beteken net, jy singe leekie van iemand anders. Dit is wat cover, jy cover die leekie. Ok, kom ons luister na weergawe van Ooghats. <laughs> Het is nie, I'm leaving it up to you nie. Nee, nee, ek is heel te mal verkeer daar. Hulle sing vir ons ander ene. Ek dink Jim Reeves sing om ook, Darling, it's wonderful. Hier kom hy. It's wonderful To be in love With you Darling It's wonderful To know you love me too Gee, it's so wonderful as hy, jy sien, tot champions maak fout in, hey. ek het die foutie gemaakt daar, dit is nie, I'm leaving it up to hy weet hulle sing om ook, maar uh, sorry, dit is nie hierdie weergave nie, uh, hierdie is darling, it's wonderful, ok, Deiling Grace, die volgende ene, Karel Malcolm het jy al van die ou gehoor, Uh, wanneer jy sy ligkine hoor dan gaan jy weet jy het al van hom gehoor Gebore 18 Juli 1952 eh uh, J Macainse J uh, Maikamse ehm Reggae en 'n bewuste daai reggae musiek klink mos die beat is soos as jy asof jy perd ry nê uh, bewuste rootsanger en 'n Malcolm het aanvankelijk klawebord geleerd en die vaardigeerde in die instrument opgetel by sy plaaslike method, methodiste kerk. Uh, hy het uh, uit Sint Elizabeth Technische Oorschool bygewoon voordat hy in Kingston uh, verhuis het waar hy uh, vir skoenmaatskap by gewerk het en in een reservis in die Jamaica weermacht was. In 1965 het hy saam met L. Brown sy eerste groep, de Wilkeino's, aangesluit. Die twee het saamgebleid tot in 1969. Wat ons gaan luister van, Malcolm, vandag, is, jy, <laughs> ek het hom ook baie jare laas gehoor, maar hy was nogal gewild, hy tyd, ek onthoud toe hy gewild was, Karel Malcolm, hy, vetti boom boom, eindelijk spellelom, bam bam, I, I, I say Boom Boom You come in? Hey Fatty Boom Boom The Sweet Sugar down. nie, ne? hy sê, nee, it's not because you're big and fat. Sê <laughs> is soma so pront uit vir die arme persoon. Hallo Hanlie van Royen, daar van Kempton Park. Ek sien, jy is ingeskakeld en dan ook uh, Louisa Heinz Meier, daar van uh, Kroonstad. Jy is ingeskakeld. Joyce Wertley van Amerika daarin, surprise, uh, ek is blij om te sien, jy is ingeskakeld, ingeskakel. ek gloe, jou rug is nou heel wat beter na die rugoperatie wat jy gehad het, en uh, dat jy nou al mobile is en rond kan beweeg. Um, Oké, okay, hierdie volgende is nog ene, wat ek baie, baie lang laatst gehoor het, en dit is die die, die die groep Julle sal hulle nie onthou nie, maar julle sal die liekie onthou. Die Bonzo Dog Doodah Band. Hulle was ook bekend as sommer net die Bonzo Dog Band of die Bonzo's. Uh, die, die Bonzo's eindelike hondekos. Uh, nou, hulle is in die 1960s no. dier Britse kunstschoolstudenten geskept dier elemente van musikaal-traditionele jazz en psychedelise. Psychedeli, hoe noem hulle dit? te kombineer met surrealistische uh, humor en avant-garde. En uh, het die Bonzo's onder die aandag gekom door verskynings in die Beatles' 1967 rolprint Magical Mystery Tour. Onthou jylle om? Ek onthou om. Uh, ja, jylle ander sal hom ook seker onthou. Ek is nie die oudste hier so nie. Uh, in 1968 het uh, Uh, uh, ook in een ITV komedie program Do Not Adjust Your Set Die Bonzo Dog Do Da Band is amtlik gestig op 25 september 1962 by Rosendou weg, nou gaan Google of nee, wat doen daar Google Earth, dan kan jy tot op die adres gaan kyk waar het hulle in die garage gesit en oefen en hoe hulle gestig is, maar in elk geval ons gaan na hulle luister en die likkie uh, wie kan hom onthou? I am the urban spaceman onthou jy licht <mys> <mys> Ja het julle dit, dit was geweest The Urban Spaceman en dit is gesing dier Bonzo Dog um, Ja, hallo uh, Letty, ek sien jy is ook ingeskakel, ek is blij om te sien en uh, dat uh, jy sê, groetnis vir jou pa hy sal ook ingeskakel wees Henny uh, Verweers hy is van Western Area en jy is van Kempton Park Ek hoop jylle geniet van maragse program. Hy is een hele klompie wat ek langklaas gehoor het in die program opgeneem van marag. Na die volgende dame, ek het dag al baie van haar gehou. Haar naam is Brenda May Tapley. Sy is gebore uh, December 11 1944, professioneel bekend as Brenda Lee, is een Amerikaanse sangeres. Sy het hoofdzakelijk rockabilly, pop, country, kerstmuziek um, uitgevoer en haar eerste Treffer op die ouderdom van no. 12 in 1957 behaal met die bijnaam Little Miss Dynamite uh, is wat hulle genoeme die tijd want uh, Lee van haar uh, meest succesvolle liekies sluit in Sweet Nothings, I'm Sorry, I Wanted To Be Wanted I want to be wanted, sorry, uh, speak to me, pretty, all alone am I, and uh, losing you. A feestelike liekie, Rockin' Around the Christmas Tree, wat in 1958 opgeneem is, was boe aan Amerikaanse 123, is onlangs, en maar ek, ek weet, sy al hier, wat sy op die uh, charts blij, oké okay, nou um, kom ons kyk wat bring sy vandag vir ons. Sy syng in 1965. Jy sien, hier praat ons nou van een liekie wat sy in 2023 uh, opgeneem het en hier is haar liekie van 1965 wat ons nou gaan luister en het is Let It Be Me. Laat het ek wees. want to stay around you And so I beg you Let it be me Don't take this heaven from one If you must cling to someone Now and forever Let it be me Each time we meet love I find complete love Without your sweet love What? would like be So never leave me lonely Tell me you love me only And that you'll always Let it be me And so I thank you, let it be me. you love me only and so I beg you let it be me let it be Bernalie, let it be me, ek dink het was een van die Beatles en ook, let it be me, uh, ek weet nie, maar ek weet aan die groep het om syng, sy het om in 1965 en 60, het sy om gesing, right, ek say hello, allie padur, weet julle waar is Parfury, Parfury in die westelik, noordwestelike hoekie van uh, Limpopo provincie, En dit is waar mens parfoorie kry. Dis daar by die Kreurwiltuin se hek in uh, daar hoor ek van Kobus Venter, eh uh, klein boetie. <laughs> klein Koos Kobus Venter en hy is ingeskakel en hy luister saam. Eh uh, kom ons, jylle maar die program geniet, en nou moet nie nou so sit en brek daar nie. Jy weet, laatst ook daar was, het hy vir my stiggies gegee, van impala lelies, en ek het die goedie by my geplant, en die goed wil nie groei nie. Hy wees my nou daar, uh, wel, noem het een trui, van uh, saaikies wat hy geplant het, impala lelies, saaikies, is een prachtige blom, gaan google om, dan sien jylle, hoe mooi, like, eh, uh, uh, die die uh, impala lelie en in elk geval hy syne kom op soos bossies. Ag nee, dit maak my net jaloes. En uh, dit is uh, sy doel, sy hele doel daarmee. Uh, maar dank dat jy ingeskakel het. Ek hoop jy geniet die program, jy en Annelies en uh, dat jy lekker lekker daar in die kamp uh die uitkamp en uh permanent uitkamp. Dis julle kamp. Jy mag maar Oké, okay, ons stap aan met die program, die ouwe wat nou op die draaitafel lee, dwars oor die draaitafel. Hy is christopher Frederik Andrews, geboor op 15 oktober 1942. Hy is een Engels-Duitse sanger, leekjeskryver, uh, en hy het nogal heel wat mooie leekjes geskryf, wie sy muzikale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Gromford, in Essex, Engeland, geboor, en het uh, tegen die middel van die 16er jare sy eie groep Chris Rijwel en de Rijwers gevormd op 14 maart 1959 maak hy sy Britse televisiedebiet op die Ouboy vertooning. Ons luister na Chris Andrews en die Likie wat hy vir ons bring is een van sy grootes Amal ken hom en Amal weet wie is Kerlokei. It's long, long way to Carol okay. If I don't run, it'll take all day. She never promises to wait. But I love Carol, Carol okay. It's a long, long way to Carol O'K. to Carol O.K. She's so sweet and good to me She me wild She drives me wild It's a long, long way to carol, okay If I don't run it, take all day She never promises to wait But I'll love carol, carol, okay It's a long, long way to carol, okay Lekker, lekker, Carol O'Kai van Chris Andrews, die hoe lekker jive daar jyne, jy weet nie, to ons, jy uh, het net twee daanse gehad, by al ons parties, by al ons, wel, hulle was toen nog die sokies is genoem nie, en uh, die een was een vaste daanse en die een was een losdaanse, maar uh, ek het altyd uitgesit nou gewacht vir die walse, dit is die makkelijkste ene van die lot geweest dit is al wat ek kon doen, ek kon nie losdans nie, ek kon nie vastdans nie, ek kon vals. In elk geval, dit was een lekker jive ene gewees daai. Kerel ook hy, nou, ek, hierso is nou weer een surprise vir my geweest. jy weet, elke dag leer ek iets niet, en ek het nie geweet, die groep Joy, was een Suid-Afrikaanse groep nie. Ja, Joy was een Suid-Afrikaanse vrouwelike sanggroep, wat in 1980 toptreffer in Suid-Afrika gehad het met Paradise Road. Die record het, die, wel record, die plaat het 9 week op nummer 1 plek deurgebring en het voortgegaan om as die nie amtelike Suid-Afrikaanse volkslied te beskou. Felicia Marion, Toko Nglosi en Annelien Malebo het in 1979 kracht te saam gesnoer en voortgegaan om Zuid-Afrika sy verhoor aan die brand te steek met hulle kleervolle en vierige vertoonings. Hulle was ook baie succesvol in uh, die Zuid-Afrikaanse trefferslijste. Nou, ja, die liekie wat ons van Joy gaan luister is natuurlijk hy een wat hulle so groot mee was en dit is Paradise Road. Um, Ja, het is moeilijk om te dink dat het een Suid-Afrikaanse liekie is, want hy, hy, hy was so'n groot treffer gewees, veral vir voor daar die jare. Kom ons luister, hier kom heen. as hy, dit was Joy, die groep Joy en dit is rarig wereldklas muziek wat hulle gemaakt het in daar die jare vir, uh, vir Suid-Afrika anders. Uh, meer so as enig iets anders. Oké okay, um, Ja, is nog ene, wat ek ook langlik. Ek het speel vandag heel wat, wat ek langlaas gehoor het. Ek hierdie ene is van die Amerikaanse groep, wat in die laat 1960s en vroeg 1970s is hulle vernoem na die twee lere van die dieu. Hulle is net die dieu. Uh, Denny Zyger en uh, Rick Evans. En hulle staan bekend as Zygerin Evans. Nou, uh, die Likie, wat hulle vandag vir ons doen, en by verre hulle grootste treffer, as nie die enigste treffer, ek dink het was hulle enigste treffer, waarski teen die gevare van technologie en wees daarop hoe mensdom hulle self kan uitwis dier gevorderde technologie en medische vordering. In the jaar 2525, Hy bereik die uh, eerste posiesie op die Bulbord Hot 100 1969 en bly daar vir die totaal van 6 weke. Nou luister na al die voorstelling hierso en neem in acht dat hierdie die door in wel 1969 al geskryf is. En hoeveel van dit is uh, op die kaarte wat al alreeds gebeur? Kom ons hoor, wat stel jou als voor? Wat gaan in die toekomst gebeur? In the year 2525 25, If man is still alive If woman can survive They may fall You need to tell the truth, tell no lies. Everything you think you and say is in the bill you just drew In the year 4545, you're 45, gonna live your deep want me your eyes. You won't find a thing that you Nobody's gonna look at you. In the day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 It's time for the Judgment Day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 why the way they make for why die. <laughs> hey, elke keer vra hy if man is still alive in the year soveel if man is still alive as hy homself nie al klaar uitgewis het nie. Uh Zeiger en Evans met 'n bietjie voorsienigheid daar. En uh, ja, uh Alles wat jy doen, alles wat jy sê, is in die pul wat jy vanochtend gedrink het en uh, die pul sal dikteer en soveel, soveel, soveel dinge wat die technologie beskryf. Ok, ons kom nou by een gedeelte waar ons al die pad na springs toe gaan en wat gebeur na nou een springs vandag? Daar is sy verjaardagdag. daar en die verjaarsdag is ons eie, Ramka de Radio, sy eie, Red River Rosie, sy verjaar vandag. En uh, so, baie geluk met jou verjaarsdag jou, wel, is seker jou 23ste, is het nie? Francis de Jager, country sangeres, mag jy tot, uh, aan, to, tot een ander bloedgrof bedair word uh, op jou dag mag die beste of jou goeie jare tot die verlede hoort en net die beste jare nog voorleef jou baie voorspoed, geluk, sieninge en vreugde word jou toegewens, alles in groot liefde, gezondheid en rede om elke dag te laag. Lekker verjaar, Francis de Jager, ek hoop jy is ingeskakel, dat jy jou boodskap minste hoor en jeep ons is met jou en ons denk aan jou, so kom ons speel vir jou, uh, wat sal het wees? Ja, hoekom nie, hierdie ene, die met, met, met, metaalweergave, kom ons hoor, hier, dit is specifiek vir Francis de Jager hier in sy vier jaar vandag. dit is vir Francis de Jager, ek hoop jy is, wel, as jy nie luister nou nie, en hoop ek jy is uit op, uh, in Springs om die dorp rooi te vervolvouwe. Uh, wat wat doen die mens op so a dag om die dag te vier? Dit is jou verjaardag en jy moet om geniet. Ok, ons gaan aan met die program en ons kom nou by a damiekie. Uh, Sandy Pauzie is haar naam. Sy is geboor op 18 juni 1944, Amerikaanse gewilde sangeres, wat in die 1960s succes geniet het met enkelspelers of solos dan, soos in haar 1966 opname van Martha Sharp, sy komposities, Born Woman en Single Girl, sy word dikwils as a country sangeres beskryf, maar soos Skeeter Davis, uh, met wie sy gereeld uh, vergelijk word, Uh, wisselaar, uitzette geweldig. Posey het vier treffers in die Verenigde Staten gehad, waarvan sy, uh, drie van hulle, was uh, op nommer twaalf op die hot 100 gepiek. Sy is uh, gebore Sandra Lou Posey in Jasper, is die dorpsenaam woord, is nie haar broer of haar siste nie, in Jasper, Alabama, uh, sy het in 1962, die hoërskool Wes Memphis gegradueer. Posy het gewerk ge ge as 'n sangeres. As sy sangeres gekry nadat sy aanbeveel is deur 'n tannie van haar wat uh, kenner van televisie werk was. Die liedjie wat ons gaan luister van Sandy Posy, sy was baie gewild, soos ek sê in die liedjie wat sy, ons het net nou geluister na Joy wat Paradise Road gesing het. Nou sy en die Posy is halfway een half, half pad op die pad, sy sê, halfway to paradise, en dit was in 1967. Hier kom, hy. lekker luister. ja, mens kan hoor, dit is een plaat waar hy speel, jy hoor die gekrap, krap, krap van die plaat hey, beteken mis ek het in muziek, ek denk hulle moet een deel van muziek maak dat hy gekrap van die waar die plaat hy altijd vir ons gebring het vanaam as het die oude plaat is hy is lekker gekrap en uh, dan luister hy ook sommer lekkerder het was Sandy Pauzie gewees, 1967 Halfway to Paradise Nou, om ten in era, Loesel Starr, sy is gebore as Lucille Marie Raymond Savoy en, uh, in Saint Boniface, Manitoba. Sy is grootgemaak in, hoe nou, joh, sy het een verskrikkelijke adres, en, je weet, uh, Port Cacotlum, is waar sy uh, grootgemaak was, is een uh, uh, francophone gemeenskap in Maledwil, British Columbia, Columbia, waar sy geleerd het om gitaar, bas en mandoline te speel. Lucille Star, sy syng vir ons een lekker vrolijkie ene van haar in 1964 van Lucille Star, jolie Jacqueline. Jolly Jacqueline Belleville, Jolly Jacqueline Voici rieu elle elle belle fille jolis jolis choses jolis jolis choses jolis jolis choses jolis jolis choses chaque quand temps passe dans la vie à sa vue elle est belle fille jolis jolis choses jolis jolis choses jolis jolis choses chaque ligne jolis chaque ligne ready go Jolly Jacqueline, like a pearl, jolly Jacqueline, pretty girl, cuz jolly jolly jolly jolly jolly jolly jolly, jolly Jacqueline when she dances with somebody Jolie jolie jolie Jacqueline when she dances with somebody you can see dance or joy Ja, dit was 'n Lucille Star en regtig 'n Lucille is vir my een van die dames sangeresse. Ja, dames sangers, dames sangeresse. Dit is een dubbel kwalifikatie wat ek daag gee, <laughs> dame, en sy sy sangeres, sy nou, dit maak sin, ok, uh, wat die mooiste natuurlijke vibrato in haar stem het, sy is so goed daarmee, uh, vooral in liedjes soos uh, die, die ander een, een van my kunstlinge wat ek baie van hou, wat sy syng, is um, My Happiness by voorbeeld. ja, maar in elk geval, ons stap aan, ons sta nie stil nie, ons bring die naweek vir julle, en die naweek kom al nader, so ons moet al vanniger werk. Van met Jack Toe King, net Miller, hy is volgende op die draaitafel. Die lied is door Miller self geskryf, en die eerste vrystelling van daarvan in 1957 is een reese mislukking gewees. Vijf jaar later oorreer, oorreed hy sy productiemaatskapie om dit weer te probeer. En hierdie keer stijg hy tot op nummer 10 op die Bilboord Hot 100. Nou, jy weet, ek sal dit enige plaat kan een treffer raak as hy recht bemaak word. En uh, so die eerste keer het hy hom net nie recht bemaak nie. Oké, okay. kom ons tel het so. Oké, okay, hier luister ons nou na Ned Miller sy weergave van sy eie liekie en die liekie. Oh, kom ons geef hom sommer 2 om te doen. Ja, dan is ons amper by funny spot in elk geval. Oké, okay? so ons gaan nou luister Ned Miller, From a Jack to a King en dan direct daarna ander een van hom is You Belong to My Heart Dit is een wat Elvis singen weet. I'm a Jack to a King From loneliness to a way Jack to a king With no regret I stacked the cards last night And Lady Luck played her hand just right To make me king of your heart direct to a key Jack to a key Twas a moment like this Albei likies dier Annette Muller en dit is jy uh, belang to my haat en net voordat dit ons van my jack to a king gaat. Right, nou, ok, uh, daar is nog tyd, kom ons druk vannacht eniekie in, voordat ons dan by die funny spot kom. En jy weet, oh ok, ons sal nou oor die funny spot praat. Hierdie is sorry, is van uh, Rocky, is die likies naam geskryf dier Jay Stevens en uitgevoer dier Amerikaanse country mu muziekkunstenaar Dickie Lee het hom uh, ook gesing, ja. Dit is in juli 1975 vrygestel as die vijfde enkelsnit in die uh, titelsnit op die album Rocky. Op die uh, country kuf, country... <laughs> Trefferslys was Rocky Lee in uh, sy suksesvolste solo en, en dit is nou Dikie Lee en is hy enigste nommer 1 Het was 14 weke op die kaarte en insluitend 1 week op nommer 1 ander weergawe is opgeneem deur Austin Robbins uh, oor Roberts ja, in 1975 en Orion in 1979. Austin Roberts' weergave bereik nummer 9 op die Amerikaanse billboard, Hot 100, en nummer 10 in Canada, 1975. Ons gaan nou na Austin Roberts' weergawe luister van Rocky. Is een prachtige story, een traagise story, eindelijk. Uh, dit is in 1975. Luister na die verhaal van Rocky. Austin Roberts. was shy. Prachtige en we prachtige story, bringe traan in die oog. Rocky, 1975. Nou, jylle weet, hierdie funny spot, <laughs> dit is, ja, ek is mys een prokrestornator, uh, as jylle weet wat dit beteken. Ek stel uit en ek stel uit tot op die laaste seconde en dan maak ek goudlaar en dan is ek reg. So, ek het die programmaat, klaar opgestel, en klaar opgelaai en alles, toe kom ek achter oor my wereld, ek het nie die fanny spot op nie, je weet, so terwijl die program aan die gang is, moes ek vannig hier so sit in rond speel, en rond kyk, en kyk wat op aarde gaan ek vir julle geskeer, so hier het ek nou sommer net een uitgetrek, net om my fanny te hee, en uh, wat ons al een paar keer opgehaad het, maar het blijf my baie snaak. Je weet, as ek een keer lach vir die ding, kan ek weer lach vir hom. <laughs> so, kom ons kyk, of jylle hierdie nog kan onthou, en vir die, wat nog hier voorheen geluister het nie, het hak is hier die eerste keer wat jylle omhoor. Dit is een story wat vertel word door Gerkie Oordendal, en hy plaat, praat van een reis wat hy geneem het, op een los a daksingplaat, waar die wind om geskep het en toes hy in die hele toer wat hy gedoen het terwyl hy op hierdie singplaat gerei het uh, in die wind kom ons luister hier kom hy ja alles, kijk dit ja, toe ek nog omweer my halen geblijf dit is nou eilig goed te gaan nou, nou daar nou, nou, plaat wat sit te klap, maar nou ek en my pa hoor die plaat, oos kom nou net in die weis en as die wind bijsterk nou hoog awesome, nou, nou in die oos nou nie soveel Maar mijn ma is nu al redder van, je kan ons nog vrouw, ik kan het met mijn vrouw ook. Als hij, als hij ernstig begint raak nu, dan begint hij stemmetje fijn waard. Het smaakt maar zijn toestroken naar koffie gegooi. <lacht> <laughs> hij sluit en toen denk ik, ik maar raak. Ik zal nou hier opklimmen, die plaat maar wegmaken. En dan gezegd, boe op, maar nou zit hij laat september, hier voor oestheid. <clears throat> en dan opkom, zei ik, die plaat ga niet wegken. Ja, voor een coöperatie toe, zo met haar benen. Dan koep ik een splint in die plaat. En als ik aan het brek, dan gaan het ook opklimmen, boe wat ik hem nou zo. Spijkers. Als ik hem wil vastkap, toen ik slap mijn maan nogal onderwijs, ik zei maar kan ik zo een beetje thee maken, ik zei maar het is lekker wees een beetje thee. En hij zei, die spijkers, en toen ik zei, wil kap, kom daar, ruk win, daar kom, hij zei, ruk win, hij, <laughs> hij ruk mij met plaat, nou, ik heb net kansen, ja, hij moest hoe haar voog vast te vand, die spijkers in mijn mond, toen zit ik net zo bang. Maar hij tek me recht in die licht op, en ik vang zo hier van boer af, toen zie ik ook, hoe lijk Oorsplaats nou van die bank, hy is bijgekleem met een klei moeder heetje en die wind vat my haar na bedaars op sy kant in maar toe gaat het dig weet ek as ek op die level gaan hou en ek zit op die plaat net ek net op die level hou, dan had ek so die boot van bedaars op berg vang dan had die haas vang, dat is aan my toe hoog en dan had ek nou gauw daar en ek kwam en ek so voor die berg kom Toe rik hy my langs wind, toe sit zo so halwe sieven daar van Kali door ons kant daar. Toe gat ek daarop in, toe weet ek, jy zie moeilijkheid nou, en die wind raak stiller. En ek zak al, uh, oh, nou ek zak. Toe sien ek nie, hy is allemaal kerkstraat toe. Kerkstraat, nou ga ik iets kyn voor die kerk nou, keek al op so laag is, en op naar Loosie toe, nee, haeintje toe. Nou ga ik, ah, nou jylle met daar is op keer, nou zak hy my soer, hae af en daar. Waar is die robot nou? Nee, nou denk ek, eis, dat die robot. <laughs> Ek het nou net die karre Net so'n boek aan Had die robot toch nog net roe Dat ek ach en die is gelip Ach groen is die robot roe neem Toe weet ek, hier nou en ek vang so Hier kom een van die Van hy move lories Met die denkers Van die rasmussen Ek sien die kom het Ek ga my nou zelfs Of die wangje Of die lorie Gaat ek my vast ek had ek my place te raad, en ek sien, ek had die gap kreid tussen hy waar en die lorien, en ek maak hy plaatje even skrins, en ek sien, ek had tussen hy waar en die lorien, glib een bier neer, hy wint, Nou hy pijpe, hy windpijpe, hy achterpunt van die plaats, en hy pfff, so hy hy van net tijden sê my, maar nou is te bang om om te kyk, waar hy ongelukk, waar hy achter aangek, en nou sak vir die hartstof maar so, ah, maar soms so verlichting, nou sit weer een bietjie hoog, nee, maar ek ga die losboer volgende stop, lekker, om van omkyk wat hy aan, aangek, hy has ek bloekomboer maan onder die polistatie, binnen die boeste toppen laas, en so ek so fang, so sit hier voeltje nes tussen my been, <laughs> Doe die voeltjes uitgebroeien, maar die ander is het net gekraaar Maar ma Hulle ma had nog nie geleervlie nie, is een soort toevaarbank gekregen Nou, nou, nou, ek kan nie my handen langer sien, nou traai ek een beetje Want ek het al gesien, daar is mire en sê die voeltjes ek het een kortbroek aan, nou, dat Want ik weet niet waar, hij goed m'n rille naam vanaf gekrijgt en nou... Maar in elk geval, nou zie ik niet, hij is aan m'n bieden, nou zit ik lekker, nou is ik lekker happy. Nou vriek ik maar, hij gaat nu hier af aan de schraas toe. Hé, ik kan nu die voeltje, maar hij kan niet zwemmen. Nou, nou raak ik die eerste keer bang. Ik ben bang voor drie niet, maar dat bang is voor water. Ja, maar dat gaat zo, en het is net zo, zo iets om mij te zeggen, maar wat drie nou weer achter mij? En dat vangt zo mee, helle, maar ik kijk hier zo naar. Toen hang hier maar een raadje achter mij net hy kan nou en hy tjieke kan nou nou, en ons het ken, die voer nie, nou kom my man nie langs my in nie, want hy wil weet wat so vreemde, kom my nis ding vlie nou, nou kom hy so, nou kom hy so, nou vang hy van my, ek sien ek is bang, en my oor, ek sien om terug, ek sien sien my oor, my oor sal liggen hy kan so, maar hy voerse, hy voerse kan nou nie, misschien ding, like my het hy vastgemaak as hy helme, maar dan hy van my, kijk, kijk, hy die bocht van my, en grond toe, nou wees ek vir hom, ek het nie beheer maar nou praat sy my kamers, kan nie hoog nou wees hy weer iets vir my, ek weet niks wat hy man sê ek wees vir hom, kan niks hoog nou sit ek en raait hy toe, wees hy ouwee na mykant toe, toe hy wees na mykant toe, rukkie vind my so, en ek, doe seng hy ons baie bange van my, maar die plaat is, <laughs> want dat is lekker, as hy so weg te rijd, om skruk maak, nie, dan maak hy so lekker warm, en die kou is, kou daarvoor, <laughs> nou wees ek voor hem, ek het voeltjes hier by my, want ek weet nou, alles vreselik na die, alles vreselik na die bewust, <laughs> nou wil hy, kyk, hy reeks in hek lang, dat die kop kapboot, en hy sieling van die ding, Nou, nou kijk jy my, ek kan nie lekker sien wat hy tussen my benen aangaan en ek wil ook jy om vir wees jy, weet jy dit doen <laughs> Nou sien ek wat trek en weet jy, dan ek, ey dankie toch, hy het my laas Hy vand omlik om sy leiding anders te boe in, net so Hy man sy kop sitte by my, oh, ek kan omsoen, maar ek kan nie hoor wat hy sien <laughs> Nou sien hy ook aan my voeltjes en hy right, nou, nou is hy een nou, wat, wa, wa, dit is my bekleid mense wat hier op die print plaat is so. En hy wil, trek weg en hy het my wegtrek, gooi my die gaan doen, en, en hy het ek astries by toe Dit is nog bang van die siebe reg wat raai kan. En dit gaat so en nou dink ek net as ek nog op syte so raai maar die arme voetjies. Nou kan ek weer nou bier ek mes jou na bome toe net bome. Later is ek hier in die projection boer van nie. Nou nou te kan die voetjies my aan het nevalle en we bracht ek hom aso lekker mak en ek sit net al voetjies net so in die neus en ek is verby en ek sien net hoe dankbaar is my maar net pa alles het se terug. Nou kan ek nou we tek nou sit verby. Nou sit binne in die sieën en genadig luk nie da, net by, by die strijd by Awe, ah, daar ga ek van my weer hier terug, binnen landse kans, nou is ek aap die plaat af, en ek sien my, hier gaat ek vir die branders, toe ek, dat is by op die man, en <laughs> <laughs> hy sakt so, en toe hy sak, let, so sakt, en hy opkom, toe kyk ek my, wat in, vrachter, 5 alle krikke, sit so voor my, op, <laughs> en ek kijk die my daaruit, en voer ek al leke, besê wat aang, toe sak hy dan weer, en toe hy weer saak, 2 perlemoene, en <laughs> ek aan hy 5 alle krikke, en nou sit, ek, my, die, klomp, goed, die, En nu gaat ik weer af, nemen, maar nu is ik bang. Was maar dan is die nou man afdrengen? met de maraads, nu weer bij mij komen, en hij ziet, ik heb het nu aan die smokkel. En ik heb die voeltjes, <laughs> <laughs> ik heb nu die voeltjes geheil voor die kromf. <laughs> nu moet je weten, nou vang ik die laatste stuk af, af, af dat is hoe komende er dat is. En ik kan die andere kant niet, die hoekraans afzien, en ik heb die valkraans in de wereld. Nu vlie ik zo laag niet. Ik in nou de busje spiel, maar ik zou hem nog onder land spiel. <laughs> <laughs> en daar, nou, bij die, bij die, bij die, bij Inventa. Aan vang ek het was ding, en ek kom so op, in die wind so, en ek sien die waar hier kom die plaats aan, weer nader, is nog klein, en die nog ver, die broeder is klein. En kom weer so nader, en nou is ek al bij die huis, en nou maal die wind so, en nou net so op, en ek dink, nou dat tats weer. En die spreek so uit my mond, en toe hy weet dat sy kap kom so vast, weet ek wat so vast kan. Toe staat my maan onder het my nie sê ja. ja, ja, ja, wat jy ook tie en ek skryf hulle krik en ek pelle moen sê avond. Toe voel my val, sê, die poeders en gaat julle nog een nacht toesluit boog. Ja nee, dit, dit vat nou groot verbeelding om my hele story so uit te werk. En, uh, maar het is, uh, eindelijk is het baie hilarieus soos hulle in Afrikaans sê. Oké, okay, die program staan nie stil nie en die tyd ook nie, het is nou al 12 minuut oor en ons gaan nou, um, ja, kom ons gaan luister na die dames en namens Klaudak, Klaudak Rodgers geboor 5 maart 1907. Meeste van hierdie dames wat ek vandag doen, sien ek is in die 40s so tussen 42 en 48, geboor. Nou hierdie ene is 5 maart 1947, amper sê ek 1847, uh, en is een sangeres uit die act, uh, actrice ook, uit Noord-Ierland. Ek hou van die eerste damiekies, maar daar eerste dansie, ne, die, wat noem hulle dit, die soort dans, jy sê, dit is vir my so elegant, wanneer hulle dit doen. Nou, uh, sy is vooral bekend, hierdie claudek uh, Klaudek Rogers, vir uh, haar treffer soos Come Back and Shake Me, Good Night Midnight en Jack in the Box. Sy was op een stadium deel van die groep Eurovision en uh, syng uh, ja, en sanger Jim Reeves uh, het haar uh, opgemerk tydens die tour van Ierland en uh, vir haar geleentheerde geskip wat haar loob aan een hupstoot sal gee. Klaudrek Klaudek Rogers ons luister na haar terwyl sy gaan sing en sy sing vir ons. I'm just your jack in the box hier kom sy. put me down love don't go away drop my feedback on the Just your jack-in-the-box You know it love lock I'm gonna bounce up and down On my spring I told you start when it stops I'm just your jack-in-the-box Because for your upside down look at the way that it swings I can't help the way I feel it's you and no one else close the tube back all too soon. I'm just a dog put back on the shelf I'm just your jack in the box, you know it You stop when it stops I'm just a jack-in-the-box Because for your love I do anything I'm just your jack-in-the-box You know whatever love not I'm gonna bounce up and down on my spring I told you start when it stops I'm just your jack-in-the-box Because for your love I do anything Hey hey! Dis wat sy sê En so sluit sy die plaat af Kloodek Rogers met Jack in the Box. Ok, die groep wat ons nou gaan luister, man, hulle het so halwe van een ebba klank. Um, en ek denk hulle doen, doen doelbewis dat hulle probeer soos ebba klink. Nou, hulle was een Nederlandse sangdeel wat bestaan het uit die uh, de Fries Sisters. Hulle bekendste liekie is natuurlijk Rio in Late at Night in Give Me Back My Life. Hulle verteenwoordig Nederland in die 1990 Eurovisie Song Festival met die likkie I want to share everything with you wat in die 15e plek geëindig het en ek praat natuurlijk van my word, my woord en ons gaan na die tweede De Vries sister luister en die twee wat ek eerste genoem het die twee plate Late at Night en dan luister ons na Rio Just a little bit Rio, lekker luister mooi mesekerie laid it night 1980 my heart i say the do my shot miss take my diet around around circles never see a soul is a reeuw, jylle kan duidelike achterkom wat ek gesê het, nee, dat die twee probeer uh, so iets van Ebba in hulle stijl inwerk, dat uh, ja, oké, okay, ons, jy weet, jy soos nou alweer een dame van die 40 veertigs wat in die 40s geboren is en, uh, lyk my, ek kan een program dyr, uh, uh, van hulle op, opstel, en net die dames van, wat in die veertags geboore is, I mean, Teresa Broer, Little Peggy March, um, wie is daar nog, Pekara's groepie, uh, in, uh, Sandy Posey, Lucille Star, uh, die meisie van Joy, uh, Karl Melk, uh, nee, dit is een man, jy uh, weet, dat is so baie treffers gewees, wat dier die klompie dames opgelever is, dat uh, mens kan eindelijk een program maak van hulle. Nou hier is nou weer ene, in Haada was hy baie populair vir die soort muziek, en dan ook populair in Darida, uh, die muziek was populair geweest. Hy praat van Teresa Broer, sy is geboor als Brouwer. Ok, wie reeds in 1936 voor die tweede wereld al bedrijwig was in die radio weese. Ok, so sy is nog heel wat ouwer is die klompie wat ek van praat, maar ook van die era. Maar uh, eers in 1949 het sy een deurbraak gemaakt met haar sangloob en met die liedje wat sy self geskryf het en dit is uh, onder andere een van die wat sy vandag vir ons gaan gee. Hy gaan let sy vir ons twee Theresa Broer uh, vir ons twee van haar lekkies doen, sy doen music, music, music, uh, she'll never love you again, of of nie, uh, uh, have you ever been lonely, she'll never, never, never love you like I do, enzovoorts, enzovoorts, maar in elk geval, Teresa broer, sy syng vir ons, die twee, have you ever been lonely, and she'll never, never love you like I do, ben Dit is een prachtige um, era gewees. Daie ene was in 1963. She will never, never, never, never love you like I do. Hierdie ou was, ek dink hierdie ene was in 64, en ek onthou hom specifiek, want een uh, vriend van my ou Jaan van die kerk al lang kal oorlede, uh, in standaard 4 was ons in die klas, of in Laarskool was ons dwar door, dwarsdeer Laarskool was ons in die klas geweest en uh, hy het in 1964 het hy geleer hoe om die twist te doen, en dit was uh, ons het om so gespoot en uh, en specifiek op hierdie volgende likkie, wat ons om gevraad, toe my male daar is, toe sê ek vir, vir my moed, net vir my maal wees, hoe doen hy die twist, en toe het Jan daar vir ons getwist, nou vir die man sy naam is Manfred Man, Engelse rockgroep van die 60s vernoem na hulle keyboard wat eers in 1970s hulle eerste debraak gemaakt het met liedjes soos Do What Diddy Diddy en Pretty Bling Flamingo en Mighty Queen. En dit was hulle eerste, Brit, die eerste Britse groep, wat deerdringt tot die nummer 1 positie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Gedeelende hulle roomperiode maak hulle gebruik van twee singers namelijk Paul Jones en Mike Daboo net Manfred Mann en die drummer Hugs het deurgaans die kern van die groep gebly en die liedjie wat ons nou gaan luister van hierdie groep is Manfred Mann en hey Louisa ek sien jy sê jy geniet die muziek vanmiddag en uh jip ja, dankie uh, hier kom Manfred Mann the ha ha sê te clown laas man, haha, said the clown, hy sarkasties ne, die klein, die klein nonsens, ok, hier die twee, wat nou, hulle is van Nederland, en hulle is, die, die, die, die, die, twee liekies wat hulle, ek dink is die enigste twee treffers wat hulle gehad het, die ene is, how do you do, wat in 1971 vrygestel is, was een internationale trefversolo vir die Nederlandse, Dio, Melth en McNeil. Ek sê altyd as ek van hulle praat, Beauty and the Beast, want sy is so fijn en klein en petit meisie, en hy is die grove, bebaarde uh, Melf. Dit <laughs> was uh, nummer 1 in Nederland, België, Denemarken, Zwitserland, Nieuw-Zeeland. Dit het ook 19 weke spandeer op die Bilboot Hot 100 in een jaar later. Matthew McNeil, hulle doen vandag ons How Do You Do en dan luister ons na hulle ander treffer Hello Wa! En ek dink dit is hulle enigste twee treffers Kom ons luister.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 I one sous chalet and dance to style new. How do you do? Mm -hmm. I thought, why not? Na -na, na -na, just me and you. And then we can. Na -na, na -na, just like me before. And you will say, na -na, na -na, please give me more. And you will think, na -na, na -na, hey, that's what I'm leaving.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 het om gaan opzoek in die woordeboek, dat is nie hooma, hooma, hooma, in die woordeboek nie, so, hulle maak so my woorde op, net om die <lacht> klankbaan vol te kry, nou stap ons aan en ons is by ander lekkie en die groep is Gary Pickett in the Union Gap hulle is aanvankelijk gekrediteerd as die Union Gap met Gary Pickett anders om as wat hulle eindelik is. Het uh, was een Amerikaanse pop-rockgroep, wat in laat 1960s actief was, die groep gevormd dier Gary Packet, Gary Muta, Wittem, uh, Dwight Bement, Bement, sorry, uh, Kerry Chatter, of Keiter, of hoe noem hulle dit, en Paul Whitebred, wat het uiteindelik The Union Gap gemaakt het. En, eh, uh, Hulle grootste treffers uh, was Woman, Woman, Young Girl, Lady Willpower en uh, About You moet nie aan om toegeen nie. Don't give up. Oké, okay, enzovoors, enzovoors. Maar in elk geval, uh, die lede het kostuums gehad wat gebaseerd was op die innie weermag, innie vorms wat in tijdens die Amerikaanse burgeroorlog gedra is. Ons gaan na alle veergave luister van Jangle, het was een van my groot ginslinge gewees, toe ek nog een lightie was, en ja toe het ek al het uh, as ek die plaat gehoor het, het ek gehaard vir die radiokie, en ek het om saam geluister, hier kom Gary Packard and the Union Gap Delikie Jangle, get out of my mind Dankie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 You led me to the baby in disguise. Aww, And though you Nou sy, baie mooie, baie mooie liekie gewees daarie jare, groot treffer gewees vir Gary Pickett en uh, dit was in 1968. Nou, joh, ons staan na een einde kantoor, hier is nog so baie, weet ek het vandag, het ek extra klomp bygegooi, somme net bygegooi uh, en uh, so dat ek terwijl die programma die gang is, kon ek somme so tussen hulle inkies wat er ek wil speel en nou nou sit ek met die gelag, ek sit met, ek weet nie wat om volgende te speel nie, maar hier is so baie, want da, amal is die moeite wert om nou te speel, kom ons gaan na, enie mini my neemau, sy is gebore as Kali Elizabeth Simon op 25 juni, 1945, nog een dame van die veertigs ne, uh, en sy is van die VSA. Haar sangloob aan begin eers in 1970, saam met haar sister Lucy sing hulle The Simon Sisters, waar hulle heel wat treffers opgelever het in 1971, gaan sy solo solo met haar debietalbum eenvoudige genoem, Carly Simon, en wen sommer haar eerste jaar Grammy as the best newcomer. Kali Spog met 24 keiers op die bilboord Hot 100 en haar Joerso Wijn krijg sy 3 Grammy nominaties. Nou ons gaan van haar luister letter riveran, maar jy, jy moet die video hier so gekyk van hierdie, ek sê altyd, die vrou het meer as 32 tanne. Biologie op school het my geleer, die volwasse mens het 32 tanne. Nou as jy Kali sing, want as let the river, hy <laughs> mond so groot oopmaak, maar hy let the river run, uh, dan kan jy kyk daar binnen, en dan kan jy sien, daar is 32 boe en 32 onder. Ons luister na haar. Hier kom die liekie. Prachtig! sê, lette riveran, en nou volgende, uh, my ginsteling, uh, belare sanger, jylle weet nou al, ek praat van John Denver, en sy het my ginsteling Gleekie van hom, is die een wat hy nou gaan sing, calypso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 dit was my gunsteling van John Denver. Hier is my ginsling, wat op die rakke geleef vir baie jare, wat hulle nie wou speel nie, want hulle nie gedink hy is goed genoeg nie, maar het het my ginsling geword. Abba met Puranjo White Simbrero. het is mooi. Ebba met the white sombrero. Mens krij sommer die prentjie as jy so sit en hoor hoe hulle sing. Dan put on your white sombrero your, white, uh, your red bandana toe en dan sien jy die Mexikan wat daar sit met daar die attire soos hulle dit in Engels noem. Oké, okay, um, ek gaan nog probeer om nog in te druk. Uh, ek wil net vir julle sê dat om 6 hier begin op spoed en dit is um, Rudolf, wat die program hanteer, en dit is sy program, en uh, altyd, altyd, een lekker luisterprogram wat hy versoeken uh, speel, en wel uh, boodskappen uitsaai, en sovoorts, en sovoorts, so stier nou al vorm. As jy op ons voorblad kyk, daar so, die uh, uitsaaiblad, dan is daar so een uh, plekkie, so groen baar wat jy kan druk om uh, uh, boodskap aan die atelier te stuur uh, of kies somme vir Rudolf daar onder die, uh, die uh, omroepers en stuur direct aan hom die boodskappe en uh, hy sal dit uitsaai, hy doen dit altyd en dis altyd interessante program vir, uh, om na hom te luister en uh, besige program sal ek dit noem. Oké, okay so wees seker om 6 uur te wees vir Rudolf sy program op spoed. Ons luister volgende na Rosemary Clooney en The Soul House en dan direct daarna uh, gaan ons luister na uh, The Castles en hulle doen indien Lake, dan sal ek terugkom om te sê, bye bye en lekker slaap en sovoorts, uh, net om vele, jy weet, uh, dan uit te speel met die ander ene. Okay, Rosemary Clooney. This old house once knew his children, this old house once knew his wife This old house was home and comfort as they fought the stones of life This old house once rang with laughter, this old house heard many shouts Now he trembles in the darkness when the lightning walks about Ain't you gonna need this house no longer, ain't gonna need this house no more Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor Ain't got time to oil the hinges and order This house no longer, he's a-getting ready to meet the saints This old house is a-getting shaky, this old house is a-getting old This old house lets in the rain, this old house lets in the cold Oh, his knees are getting chilly, but he feels no fear of pain Cause he sees an angel peeking through a broken wind of pain Ain't hey, you gonna need this house no longer, and you gonna need this house no more Next the shingles ain't got time to fix the floor ain't got time to oil the hinges not enough men with the pain ain't gonna need this house no longer easy getting ready to meet the saints thunder this old house is afraid of storms this old house just groans and trembles when the night wind flings its arms this old house is a getting feeble this old house is a needing paint just like him it's tuckered up but he's a getting ready to meet the saints and hey, you're gonna need this house no longer and gonna need this house no more ain't got time to fix the shingles ain't s yeah. Sê, he, ons het aan die einde gekom van die program, julle moet een lekker naweek verder hee en doen wat jy geniet, geniet wat jy doen en uh, ja, ons sal dan sondag sal ons weer ontmoet, sondagochtend 10 uur is dit die uh, ochend diens, dan in die marag 3 uur het ek uh, sondag uitspan, weer, jy sien, hier so speel ek julle in die naweek in, Sondag speel ek julle uit die naweek uit, so alles word hier gedoen, hier op ons radiostasie. so wees seker om dan uh, uh, ingeskakeld te wees en direct na die uh, mysiekprogram sondag, dan is dit die bybelstudie. So is vir ons gebring dier dominee Lukas um, Opperman, Gustaf Opperman, welkom ek aan Lukas? Huh, ons is bezig met die boek Lucas ja, <laughs> dit is seker waar gaan kom, ok, lekker na wek en ons speel uit met Sandy Shaw een van die dames en die likkie is Pappadone String lekker na wek I wonder it one day that you say that Like a puppet on a street Love is just like a merry-go-round Aber Like a puppet on a string.